Triggervarning. Vem fittan tycker man ska banda en program mellan... Oj, bitt Ah, uh -huh. uh. Fuck. Mina damer och herrar, nu när och excesser är avklarade så är det dags att rikta blickarna mot det nya året. Och vad bättre än att göra det i triggervarnings -sällskap. Så frågan är nu. Vad är du, villig att kära bort 40% av? Det skulle vara den där julkinkan då. <skratt> jag är tjock! <skratt> ja, no, vem är inte efter <skratt> efter de här julmåltiderna? No, inte du, din vagina. Men, i, i, ja, att... men det är inte där julkinkan placeras. Ja, vet, jag hunnit göra det i er familj, men nu ska du inte komma och tumma på mina jultraditioner. Ja, men ja, hej. Jingle bells, jingle bells. Hej. Så någonting sånt. ja, ja. Uh, Jag försvinner där, man kommer höra. Det. Jo, att det är ju trevligt med de här postjulavsnitten. Jag känner mig en sån där riktigt passlig sinnesstämning. Ja. Uh, du vet, det här uttrycket för full. Det fanns ju en tid i ens liv när det faktiskt brukar syfta på att man hade varit ute och, och druckit. Och, är du kanske har lite vilt. Nu syftar det bara på att man mm. i sig för mycket mat. Komma igen. Ja. Och allt det här verkar ju gå dubbelt nu då. Eftersom det är jul! Och det är liksom kartblanser. Ge dig själv diabetes. Så att, you know. Då fick... ja. Men det känns bra. Det, det, det, det känns mm. bra på ett sådant där återkommande knarkarvis. Uh, när man känner att varenda por liksom är lite tilltäppt så. Ja. Då vet man att men, nu har väl julkänslan infunnit sig i varenda vrå. Ja, i varenda lilla por. Mm. Uh, Faktiskt. Men, men det, det, har, det är ju någonting speciellt med det här att man med julmat. Mm. Det behöver ju inte alltid vara det att man äter så jättemycket. Det är redan det där att du vet att det finns där. Så du, du, du äter ju redan så att jag bara tankemässigt säger ju där och, och frossar. Mm. Men det har ju nog en, en kostnad, inte bara i det här sviktande hälsotillståndet utan också med påtaget i plånboken. För att de har ju inte som äh, gjort det här billigt i juletiden att ska du dra ihop allt som krävs för att göra en riktigt god jul och det krävs sannoliken en viss del. Så det är ju nog till att det är ju många som börjar spara till jul redan i höstens början för att kunna nå upp till en viss sorts skulle säga, överflödsstandard. Men mm. med saker som de är i världen just nu så börjar det här verka svårt. Till och med i sådana delar av världen som vår egen. Att folk ja. har ju mindre pengar än någonsin för. Du vet om du inte är mm. överklass så nu känns det som att i mig stiger upp och vill, och vill ropa lite, för förnärmat, ja. att liksom, var är min fulla lön och varför, varför tar du den? Och det här är väl nu då ja. mitt väldigt sakoketta försök att... Alltså att säga sätta det här fulla innehållsbörden av avsnittet på, på rätt fot. Eller, eller så försöker jag bara nå någon sån här både sinnes- och kroppsjämvikt så att jag, jag kastar upp all det goda som jag har förtärt under dagen. Och kanske natten mm. också. <laughs> Speciellt natten. Jo. Så frågan är att vi vill ju inte klara oss med någonting mindre än en totalt överflöd och frosseri på julkinka. Men hur klarar vi oss när det har skurits bort väldigt kirurgiskt ur plånboken och när man har bestämt din lön? Mm. Mm. Där, var en, där var min sanförande. San mm. mm. ja. Hur mycket klarar man sig med mindre egentligen? Det är väl en av basfrågorna vi ska ta upp i detta glada mm. eh, högtidsavsnitt. Men innan det... Jo. Som vanligt, mm. om du vill nå oss, vara oss nära, tilltala oss på det där skärmiga sättet som bara du kan, så skicka din välfyllda strumpa <coughs> återreferens till triggewarning gmail.com och uh, mm. Just ja, rungsocka. <laughs> där, där ser man. Um, om ni vill skicka något, kanske lite mer osakligt, men Kort och koncis uh, Så når ni oss såklart också på Twitter. Där vi går under handeln att tryggarvarning 1. Mm. Att om du faktiskt inte liksom kan handle det awesome som kommer. När du lyssnar på ett av våra länge avsnitt. Så kom till, kom till vår Facebook-sida. Vetja. Och um, ja, gör textbaserade versionen av ett... <mär> För det, det uppskattar vi säkert. Jag menar, det är ju inte som att det är någon annan där. <laughs> ja. Så. Mm. Nej. Ja. ja, men det var, det var väl det. Ja. ja, men alltså, tanken var väl ju då att ja, <laughs> klara man sig med 40 procent mindre till exempel? Ja, mitt omedelbara svar är ju Nej, att för, mm. för övrigt när producenten kom trippande med det här upplägget så var jag ju ja. lite att, ursäkta, kombinera ett jul- och med en 40% lönesänkning. Gör det underhållande och sätt ihop det. Gör det som en sån här reflekterande bild, en sån här ponärande ställningstagande av den nuvarande mm. situationen på arbetsmarknaden. Så gjorde ja. ju min... Arma lite en sådana double take. Äh, ursäkta va? Kan ni ju vi bara vilka könsord åt varandra i en halvtimme? Äh. Det är ju varenda avsnitt, Samir. Ja, och traditioner är viktiga. Särskilt under högtiderna. Men nu gör vi det. Så att 40 mindre lön. Fy fan. Att, äh, jag utgår ju nu från att eftersom merparten av alla... Uh, arbetstagare så är ju lagliga medelinkomsttagare. medel uh, inkomsttagare. Så 40% för de här människorna med själv inkluderad så är ju ganska seriöst. Ja. Ja, det är, det är ju alltså definitivt. Sen ja. ska jag ju poängtera ut att de som är kanske höginkomsttagare så de är ju de första personerna som absolut inte skulle finnas i någonting sånt. Mm. ja, men det är ju, alltså jag, jag vet inte, det här är ju kanske mer en långtgående, vad säga, vändning i, uh, i den här offentliga alltså, diskussionen, men tanken är ju att inte ska man ju, uh, så att säga, börja ställa frågor så här om att ja, men att hej, de här höginkomsttagarna. Att, skulle det inte borde gälla, gälla dem då också för nej, det är ju det är ju det de de som skapar arbetsmöjligheter för, för det, då, då kommer man ju in på de här famösa småföretagarna Jag har hört den här argumentationen ett antal gånger och den är faktiskt så, det får mig alltid att tappa hakan jag vet inte om det är av förvåning okay. eller förtvivlan men att varför kan inte höginkomsttagarna finna sig i lönesänkningar någonsin? Därför att de har vant sig vid en så hög levnadsstandard det ska vara för traumatiskt för dem att behöva sänka den och återgå till någonting simplare. Ja, men, och igen ja, men, så gör min hjärna inte... en double take och så... What? Ja, ja men det är ju inte, det är, det är inte propert att, att, att, att, att börja tumma. Plus att det, det krävs ju en viss del för att hålla upp den där livsstilen eller den här äh, antydan. Om... Sannoliken. Ja. Ska jag greve välfärd? Ska jag Men... gå, till, gå till affären som en vanlig plebej och köpa mitt, mitt kött där? Ska du inte flyga in kondorägg åt med varenda morgon? Vad falskt! Ja. Snart upp till menar ni väl inte ens att jag får jaga medelklassen som sport? <laughs> att Ja. Ja. Ursäkta men, men, att, ja. Vi vet inte vad vi men, gör Men, där, men där, ja. där har man ju alltså, för, för, Där kommer ju också I det fallet så kommer det ju också in Den där frågan att vem Vem ser sig själv som en höginkomsttagare Eller, eller kanske inte som en höginkomsttagare Men som en säg, Varandes en, en En rik Individ alltså Vem mm. vem ser på sig själv Och säger att ja att jag, jag känner att jag att jag har tillräckligt för att klara mig bekvämt. Mm. För, det är, ju, för det, är, det är ju där som man... För jag tänker att vad det man frågar det här så kommer det ju kanske säkert synas att människor som befinner sig inkomstmässigt på en helt och annan nivå än, än en själv. Att säg nu någon som drar in som liksom, hundratusen eller hundrafemtiotusen Mm. i året. Jo. Så kan ändra så kan ändra sitta där att ja att ibland så vet inte nu inte om jag får allt, allt det ekonomiska att gå i hup. Jo. Och när så är det så att det är så att, att ja så ja ja alltså, du du anser att du skulle behöva mer lön, Ja nu hur är det med den här personen som har en en vad skulle säga en, en grundlön för att avdrag på på två tusen tvåhundra. Bara långt. Ja, och då, och då är det ju bara liksom, no, det kan ju skaffas sig ett annat jobb. Eller. Jo. jo, men äh, det är ju lite så här. att För det första så har ju vårt kommentator följd redan gått absolut nuts. Och jag ser fram emot alla fina mejl till triggervarningatgmail.com som börjar med ordet mm -hmm. kommunist. Men ja. det är ju inte som kommunism att säga att tekniskt sett, om... Om några har jättelite och några har jättemycket, så kanske den mest humanistiska lösningen att jämna ut det lite. Det behöver inte vara välfärd, ja. ingen behöver ge någon pengar, men vi kanske ska liksom ändra tillströmningen en aning. Ja. Does, that, does that sound good to you, my niggs? För det är ju som så här att vi, om du tar nu som en normal person, jag skulle säga att en normal person ja. så tjänar någonstans kring 2000 euro uh, i månaden. Jag gillar att ta i månaden därför att det här ja. i året så beroende på vad du har för yrken så kan det ha många uh, tillägg eller avdrag och så vidare. Visst, det, det kan du. Det. Ja. Och, jag, och jag är heller inte omedveten om att vi har idag en väldigt stor del människor som har absolut jättestora problem med att ordna sin egen ekonomi och att förstå hur saker går ihop fiskalt att vi lever i en tid av snabblån yeah. och där vissa personer blir bara aldrig vuxna uh, så till den grad att till exempel i USA så håller de ju nu på många sådana här ställen som säger Walmart och liknande att försöka etablera en sån här per dag utbetalning av lön för att folk har det så otroligt svårt oh. att få ihop och att Jaha. Jo, att som sagt det är sådana tider vi lever i. Men i, i sådana fall så beror det jag lite på att personer är inkompetenta med pengar. Och att mm. man undrar ibland om kanske de här människorna skulle behöva en så att säga en god man. Då, um, som det heter. Är det en god man? Ja. Jag tror det. Uh, men alltså var det någon som hjälper till och har hand om det här? Och förstås, jag ska lära till någon massivt skandal. <laughs> ja, en intressebevakare. Jag skulle, ha jätte, jag skulle tycka jättebra om att förvalta pengar för dumma människor. De kan alltid investera ja. i mig. För det, det är alltid ett vinnande koncept. Men nog då, Är det är, är, är du med, med den livsstilen så vet jag inte om det är en hållbar investering. Jo, ja, men skick, skicka liksom ekonomiska uppgifter till triggervarningatgmail.com. Låt mig hantera resten. Men... Ähm, <laughs> Mm. Men å andra sidan att ja, du frågar för en liten stund sedan vem är rik? Jag ja. skulle säga om du drar in över 5 000 i månaden så är, om du inte är rik än så finns det nog en stor risk att du blir det. Att om du drar in 5 000 i månaden ja ä, brutto eller netto egentligen och du liksom inte får det att gå ihop ekonomiskt så då vet jag inte riktigt mm. vilka jävla utgifter du har. Men ja. Ja, kanske det är dags att själv mm. att, att söka ja. lite och ändra sitt liv. Jag menar, det är inte bara fattiga människor som är så ja. ja, här. Och, och, och sen så måste man ju säga att kanske det kan ju vara svårt för det att bestämma specifikt som liksom monetär. För den där liksom, att vara rik så tänker jag att det är så mycket en känsla. Det är en uppfattning av din situation, eller mm. din situation eller någon annan situation så det, det du nämner att 5 000 i månaden och vi ser då brutto ja. så det kan ju också ha en geografisk effekt om den där summan känns som att man är välbärgad eller inte Mm. för, för om, du, om du då så att säga tänker att du, du bor på ett bor på ett ställe där där du i princip du har den största statussymbolen ifall det är det som är, är, är viktigt och det verkar ju som att det är viktigt, ta till exempel bilar jo. Äh, att, att du, du, du, vill ju, du vill att din bil ska vara finare än grannens jo. Äh, men och, och, och, om det här funkar så att du har den finaste, den nyaste, den dyraste bilen på, på, i, i området. Så, så då kanske det bidrar till din egen uppfattning av hur välbärgad du är. Mm. Men bor du på ett område där i princip majoriteten av dina grannar äh, har motsvarande eller kanske en aning bättre mm. bil än du? Så kommer du att uppleva dig själv som fattig, fast din ekonomiska situation penningmässigt skulle vara oförändrad. Sure. Men... Så det, det är ju det är en intressant sådan en tanke att du, du så att säga också omgivningen så påverkar där din upplevelse. Jo, men okej, okay. jag, jag tror ju att. Det finns en sanning här som gärna lämnas osag framförallt i politiska sammanhang och att jag vill inte gå så mycket in på politik i det här avsnittet. Jag, jag misstänker mm. att det kan komma de sedvanliga tjängorna att vissa är väl välförtjänta personer och eller eh, politiska förlanger och grupperingar. Men eh, jag säger det här i alla fall och jag tittar nu på ja. personer som om vi ser på grannlandet ska jag säga till exempel Annila och Jimmy Åkesson att som ja. Om du har en person som aldrig har varit fattig eller aldrig liksom har, haft, har någon erfarenhet med att försöka få vardagarna att gå ihop på en säga, normal lön, en, en median lön. Yeah. Och du sen uh, har en sån här person som seglar genom livet först på föräldrarna och sen på ett antal liksom hög profil, yrken eller förtroendeuppdrag. Och de sen kommer en position yeah. där de här personerna ska sätta standarder och bestämma löner, privilegier och förmåner åt andra människor som befinner sig i en sån situation så då blir det ju kaos för att de här människorna har ingen erfarenhet av i området och det märks nu är det ju väldigt bekvämt att säga att ja men, jävla rika manslöder som aldrig har behövt tjäna pengar eller aldrig har arbetat ett riktigt jobb eller etc etc och det behöver man inte behöver man inte driva det men jag bara säger att mm. de är inte insatta i situationen av den vanliga arbetaren. Och det märks. Yeah. Eh, jag tog de här två som exempel. För att. Alltså, de Jimmy Åkesson eh, bara säper. Allting han säger. Så är ju nonsens. Han, liksom, han har ju gått till Trump-skolan. Liksom, han säger ju vad som helst. bara det generera mest effekt. Men om vi säger på en person som Annie Lööf, Som absolut inte förstår ekonomi. Matematik eller någonting. Största allmänhet. Som säger saker som att. Ja, men äh, äh, åldringar så lever ju på. Det finns åldringar som lever på 15 000 kronor i året. Och, och vissa lever på så lågt som 10 000. Det är ju motsvarande i euro till, vad skulle det vara då, typ 1 100 600. Ja, liksom. Ja. Så mm. att. Så det är ju säkert bra att säga så, men i många fall så en normal hyra så går ju på runt 700-800 euro. Ja. Och att jag mm. vet inte, men sist jag kollade så var det de flesta som hade vant sig vid sådana lyxor som att fucking bo. Så att 300 euro eller de motsvarande 4, 350-400 kronor i månaden eller nej, förlåt, 3 000 till 4 000 kronor i månaden. Det är inte kanske inte så mycket som man tror. Om man räknar på som mat och liksom an, annan sån här skit. Men när men personer som säger det själv sitter på uh, 110, 110 000 kronor plus i månadslön. Då blir det är typ runt 12 000 euro. Så ja. det, börjar, det börjar som smaka ganska dåligt i munnen. Ja, vad, vad, vad fan säger du? Liksom, håll käften på att Vi har ju ja. lysande exempel på det i Finland. Då, och att I många fall så tror jag ju att de här personerna som säger korkade saker i Finland. Uh, så jag går desto närmare in på det, för det är på finska. Det är kryddat mänligt Anja som ofta bottnar i att de där hans som sker alla stöd ja, men samtidigt just. alla yrken och så ja, här. det. Ni vet Uh, och de pepprat med könsord om det visar sig vara på social media så de här personerna har nog säkert arbetat i något skärde men det har antingen varit så länge sedan eller liksom så sporadiskt och slumpmässigt att de fattar inte heller de är som helt out of touch och att yeah. det bästa skulle vara att man kunna säga att de här personerna, men kanske du ska hålla hållt nu och liksom Gå och försöka arbeta på riktig arbetsplats ett halvår och kom tillbaka. Men samma gång skulle jag kunna säga att ja men, vad står du med dina stora ord på din fitta? farty liksom nu alltså den, äh, jävla Ulan någonstans när det pågår krig och var där också sex månader och kom tillbaka och berätta om alla liksom, äh, jävla välfärdssökare. Och berätta själv för du förtjänar allt det här goda. Men... De här personerna så sitter ju själv med liksom handen på pengakranen och jag tycker inte när det gäller liksom, det är ju svårt att reglera lön men att man kan reglera välfärd och det känns som välfärden måste ju existera för att ska vi säga hjälpa eller bidra så att alla kan leva och fungera. Det borde ju vara någonting som finns där för att liksom de fattiga inte ska liksom bli så rasande de sliter upp struparna på de rika och bara skölja de rika i en liksom veritabel bukkake av pengar för det känns att då har ju någonting gått fel då har ju någonting gått liksom, oss imperium fel att nu kanske det måste bli någon revolution yeah. och när vi liksom börjar sjunga internationalen nu för hög hals så vill jag ju bara igen påminna om att det här är ju nu jag som säger att jag sitter och har alla svar. Jag bara poängterar nu att det finns så mycket dåligt metän som bottnar i okunskap och girighet. Att mm. det börjar som gå över alla breddar och gränser. Så att ja. det finns bara ett välvalt antal personer på politiska platser vars bästa råd jag har. Och de är att tsch, just vuxna människor talar. Så ja. Mm. Ja. Tycker du Samy? Ja. Tycker du att, att uh, <laughs> Olof Palme var en bra person och att folkhemmet var en bra där. Uh, jo det tyckte jag för det var ett ganska mänskligt system så att kanske kanske vi skulle kunna arbeta mot någonting så ja men då tjänar inte pengar då tjänar inte sig tunnvis med pengar varje dag ja, men ja. vart var de här pengarna då? Mm. Uh, vi tjänar pengar och pengar är bra för alla ja men inte om inte pengarna går till alla Ja. Fucking retard ja. Så att ja. ja, det finns en sån sån här manisk respekt för pengar. Mm. Uh, ja, alltså, jo, men, men man kopplar det ju också att, att om du har respekt för pengar så är det på något sätt att den som har samlat ihop pengar, mycket pengar, så, så kopplar man, tolkar man per automatik att ah, no, men då måste ju den här personen eh, på något sätt vara bättre i sig det här, det här måste vara en eh, att, att den här personen måste ha kunskap eller, eller någon liksom så här medfödd uh, gåva en, en, en gudagiven gåva att, uh, som har, har, har lett till att den här personen då har, har, har blivit så här då, så här pass rik. Men varenda uh, rik människa är ju inte en frälsare precis som varenda rik människa nej. inte någon jävla plutark. Att man nej, måste ju... nej, det är de ju inte. Alltså. Det är ju människor. Det är, och, och, och om man tänker att det är som en stor del av dagens eh, liksom, rika personer alltså om man talar riktigt liksom, riktigt rika så har ärvt den här rikedomen. Jo, att 60% att den är, den är av allt dom i världen ja. idag så är det. Sorry nu bara. Ja. De arbetar inte jo. super, super hårt. Nej, det är ju intressant det där. Som att, du, du kanske också i vissa fall så, att man ännu kopplar det till att ah, men den här personen som har det här är värd nu en miljard här så är. Det måste ju vara liksom jättebra. Om man tänk nu så mycket arbetsmöjligheter den här har skapat och liksom andra. Det här är nu mycket amerikansk mycket Oja. amerikansk exempel. Ikonomi, men, ikonomi, men tänker, som det heter. Ja. Ja precis, och att, och, och, och, att, oj, att den här måste ju så jättesmart att den här tittar nu vad den kan och, och att han liksom, att har ha, ha nått så här långt vid, här, så här är du den där alltså. Donald Trump han har nog mycket pengar han, jag hoppas nog hållas mycket ja. att han får över pengar till mig också, därför ska jag rösta på honom på den där Donald Trump som har så mycket pengar Ja, ska du men det är så intressant det, det, det finns någon sån här på, på engelska heter det ju alltså The Wealth Gospel, som, som, som ju är det där att du, det, så att, säga, att om, du, om du står på Guds goda sida så att säga, och, och, och Gud har en stor plan för dig så kommer du att vara rik. Jo, så är för, det. Att, för att är du rik så då är det tecken på att Gud har valt ut just dig. Men vad du har, som vi talar nu så låter det som vi har massor med animosität mot rika människor. Uh, ja, ja, jag kan förstå att det, att det låter så. Sanningen och att, sanningen att säga att jag har ingenting emot rika människor. Precis som jag inte har någonting emot fattiga människor. Uh, problemet ja. är att om du är rik och privilegierad så är du till från en fattig människa. Ofta i en position. Att liksom föregå med gott exempel. Och det betyder inte att du måste skänka bort alla dina pengar tills du är rika, rik eller fattig som någon annan. Men det betyder att om du har ett företag. Så eh, jag ser, jag tycker japanerna har en ganska bra idé ofta. Och jag ser det på vissa ställen, på vissa sätt som man driver eh, företag i Tyskland också. Att, okay. eh, Japan har ju kanske lite mer som sådär kärlsfostrande. Uh, jag tror inte det någonsin kommer att bli liksom så här gemensam med meditation och liksom, uh, träning och yoga varenda morgon här. Men, uh, men de har i alla fall den där idén att liksom ägaren till ett företag är också lite faden till alla som arbetar på företaget. Och att, yeah. Jag tror inte heller att vi kommer att gå så långt här. Men att det känns som att om du har ett företag som anställer, vi säger ett jättestort företag och du anställer flera hundra personer. Så att det känns ju då som att om du nu ska sparka en tredjedel av dem eller som kan du då sänka lönen med 40% för ett antal av de här. Så då tycks det ju som att om det här beslutet bara är drivet för att ge större vinstutdelning till aktieägarna eller bara för att få med pengar åt dig själv så då är det ju en ganska sann vagina. Och att det, mm. det finns för det liksom, hur man är motiverade så i min bok så kommer alltid människorna först behöver man någon kommunist eller liksom uh, jag vet inte särskilt god eller uh, eller någonting annat för att säga ja men alltså vi kan ju inte ha vi kan ju inte bara ha folk som bara skor sig på andra för att det känns ju som att om du har folk som arbetar åt dig så att hela principen att du har någon som arbetar åt dig är ju att de tjänar mer pengar åt dig än du ger tillbaka åt dem. Och du ger ju bara de möjligheten att göra det här jobbet för en lön. Så att hur du använder vänder och det så är ju arbetar mycket mer värd för dig. I det långa loppet. Ja. Så att du måste ju liksom ta ditt ansvar där. Och inte säga att liksom folk aldrig får avkärda någon, men att som vi har det nu, att för att ta nu ett väldigt känt exempel då, som har pågått i Finland nyligen då. Nu skulle de ju sänka lönen med 40 procent då exakt för de här över 2000 på posten då. jag antar motivationen var då, det fanns så mycket tjänstkonkurrens då från andra företag och, och, och grupper där då. Det var som inte lönsamt. då. 40 procent mindre. Mm. Det är ju jätteträvligt. Men liksom, jag tror inte någon person att så mycket. De är så 40 procent. Ah, ja, men det är sant. Vi, vi, vi gör ju nog faktiskt det, äh, inte <coughs> jobb. Men nu som så viktar vi förstår nog. Såklart alltså, klart de blir pissed off. 40 procent mindre lön. Och jag antar en ganska ja. som så här standard, kanske lägre äh, nivåns lön också. Att nu i det här exempel vi har tidigare liksom att, att någon som är rik kanske tjänar runt 5 000 euro i månaden. Enkel huvudräkning. Vad är, vad är 60 procent av 5 000? Äh, det är 3 000. Uh, en sån mm. person som så skulle säkert redan säga. Men fuck det är 2 000 mindre. Uh, what the fuck. Yeah. 3 000 yeah. euro i månaden är ändå ganska bra. Uh, nu. Så tror jag att liksom medianlönen för en person, då som har kanske varit på ett jobb i en viss tid och så där. Så är ungefär kring om jag förstår, de här siffrorna är att ungefär 2120 euro i månaden, right? Okej, okay. okay. mm. vad är den? Vad är det om vi tar. vad om vi tar 60% av den då, no, för alla som är intresserade, det är. 1272 euro i månaden. Mm, ja. Inte där jättemycket. Om vi nu tar bort liksom den här standardhyran. Som för de flesta så ligger strax under 800. De ska nyligen höja den. Äh, som de har gjort varenda. Och sen gud vet när. Men vi säger nu då. Vi, vi tar lite i den kant. Kanske har en Kanske nu de har det bra del. Så vi säger 790. Så underdriver vi inte. Det är 482 okay. euro kvar i månaden. Ja. Uh, okay. och sen så tar vi det på tolv månader Var, vilka summor kommer vi upp till 5 284 euro i månaden i året alltså ja i året ja. Uh, not a merry no. så att, uh, jag mm. vet att det är bara siffror men det känns som mm. att uh, de här personerna som strejkar och försöker få ja. någon slags upprättelse jag förstår att de strejkar jag förstår att de sympatistrejkar och jag förstår att de posten och många andra leveranser blir helt uppfuckade långt in på 2020 jag förstår det helt och då, och då går det inte att någon kommer fram att vi lever i en digital ålder, det är ju faktiskt sant att, att tjänsterna så är ju inte längre på samma nivå, samma kritiska eh, servicenivå som den brukar, men shut up your fag att som ingen ingen som har levt i det här välfärdssamhället som kommer att arbeta för 1272 euro i månaden. Ingen. Ja. Mm. Och här är också lite fakta. Att, eh, om vi ser nu på tidigare generationer. För det finns väl någonting väldigt mänskligt med att jämföra sig med tidigare generationer. Att våra mammor ja. och våra pappor och framförallt deras morföräldrar. De växte upp i en tid där... Inte var det kanske som möjligt att bli rik Men du kunde ändå arbeta dig. Till någon sorts medelvälfärd där. Att för att idag. Om du frågar på medelvälfärd. what are you talking about som låt mig förklara. Uh, idag så skulle vi säga det som välfärd. Att till exempel äga ett eget hus. Att du har köpt ett hus. Du har köpt marken. Du har byggt ett hus. Det skulle för många mm. säga som att wow. liksom Du har verkligen lyckats. Och ja. 20. Talet, till och med in på 80-talet var det ganska standard mm, framförallt i våra mor och falföräldrars tid så var det som, ja självklart ska du bygga ett hus, Vad ska du bo i? ska du bo som någon jävla drägg i ett höghus <laughs> på hyra <laughs> när du tar ett lån, du köper ett hus och sen betalar du tillbaka det på liksom, typ en 15-30 yeah. år no probs Idag mm. det finns inte en chans att du ska bygga hus. om Du ska ha minst en femtedel direkt bara som så här, bam, på banken. Vem har det? Ja. Mm. Inte, de flesta går inte runt, med liksom 200 000 bara så där. Och att, och allt fler bor på hyra. Och det, det sätts allt mer press på hemmahusägarna. Det ska bli dyrt. Att det finns inte... Plus att det är väl kanske den där drömmen att du äger ett hus och sen behöver du betala hyra och du kan börja spara till annat. Den här drömmen är krossad idag. Den finns inte mer. Det finns ingen som kan ha ett vanligt, uh, vad, vad sa jag, 2120 euro i månaden. Jag tror att jo, jo men en dag ska jag tjäna så mycket pengar att jag ska köpa ett hus och ska så so, en sommarstuga. All that shit. Mm. Det händer inte idag. De måste göra någonting annat. De måste spela på börsen, och de måste ha ett andra jobb, eller de måste ha ett eget företag, eller någonting. Inte ens om du har ja. två personer tillsammans så räcker det här. Mm. Så att, ja, det är sant. Så att jag tror att vi, vi spelar lite med de här förutsättningarna, för det som är som väldigt lätt att övertyga. En fattig människa. Eller ska vi säga medelinkomstdagar. Inte behöver du vara fattig. Att med 2120 euro i månaden. Så lever du säkert helt okej. Okay, liksom. Vår vardag är ju nu. Nästan kirurgiskt utformad. du har exakt. Så här mycket utgifter. Som de flesta vardagsmänniskor har. För att du ska kunna klara. Och betala hyran. Som. Liksom, köpa mat och sen har har råd med ett antal förströ alltså som att ibland räser du ibland är det någon konsert, ibland är det bio, ibland är det en kväll på krogen och så här men att du ska inte lämna med så ja. mycket på banken att du faktiskt kan som skulle säga, avancera din sociala position, att du är ganska låst egentligen, att du fastnar på de flesta arbeten mm. uh, och att din enda möjlighet är en ekonomisk avancering en professionell avancering, det vill säga chefsjobb eller liknande Uh, men att vi lever ju liksom i den där bubblan att man tror att eftersom jag är medelinkomsttagare och inte som kommer vidare någonstans jag är, jag är 30 nu och jag har inget eget hus och det hade min mamma och pappa fuck I'm a loser uh, jag har inte två bilar jag far inte på resa, jag gör inte det det, jag vet inte ens om jag har råd att sända mina ungar till någon special uh, uh, något specialskola någonstans eller så här what the fuck, vad gör jag fel vi gör ingenting fel, det är bara att liksom de socioekonomiska kraven som finns i vår värld idag har ändrats och den här lönekurvan har inte ändrats vi har nu, folk talar här tiden om att det går så dåligt i alla faktum att GDPN så går upp eller BNPN heter det uh, går ja, upp mm för ganska många länder, Finland inkluderat. Många företag som rapporterar förluster gör egentligen massiva vinster. Och det har aldrig betalats ja. en så överflöd av utdelningar till aktieägarna. Varför filtreras inte det här det i arbetarlöner och eller arbetarpositioner? Hmm. Så vi spelar ju med falskt mynt. Vi, vi, vi sätter sådana här orimliga krav på själva själva därför att vi tror att det är så här man ska vara. Och samtidigt... Som vi sätter de här så upprätthåller vi den här Uff. falska ekonomin genom att vi själva tror att vi är misslyckade och lata och dåliga. Och de som är rika och privilegierade så underblåser det genom att gå och i princip att mm -mm. men arbeta bara hårt så kommer du också ändå att lyckas. Mm. Ja, det är, ju. Det är. Mm. Ja. bran. Ja, och det här är ju en socialist vilket betyder kommunist idag Nikolaj mm. uh, jag vet vad ja, helt olika saker i way. Way. Ja. Ja, det, men, det, men det blandas friskt för som, som du vet som det vi också har talat om här i tidigare avsnitt här under, under åren så, så betyder ju inte termer egentligen det de betyder längre utan det är ju, det är ju fritt fram att uh, använda dem så som man själv tycker att de Visste, Vi du, visste du att ord som islamist och terrorist och muslim är helt och fritt äh, utbytbara. För det visste inte no, jag. Nå, no, beror på var man rör sig på, på nätet så är det ju verkar det ju. Jo. Så. Men, jo. Ja, men, men jag alltså det här allmogen är... utbilden är där. Men noja. ja. Mm. Men, men det som, alltså, det, det, det är ju intressant det för att när man Ja, jag inte, liksom, jag vet själv att en, en sån här nedskärning som det är så på tala som här inom posten. Mm. Så jag tänker att det, jag skulle definitivt inte klara av mina jag tror, återkommande utgifter. Så här, Som är på, på det sätt som redan fastslaget, antingen liksom, säger banklånet som ska betalas av, eh, eller återkommande räkningar för att då kunna ha den här eh, i, internet- eller, eller liksom då, telefonabonnemang och, och liknande. Det är... Hur mycket kostar det i dagsläget det här totala abonnemanget på gays, gays, gays? Nej, jag tänker inte berätta det. det är en hemlis Okej okay. Ja, kan men, men Jag pratar från men så ingen ser Ja, precis Ja, ja. Uh, men, men, men, men faktum är att inte skulle Det inte skulle det funka det är, Jag vet redan Jag vet redan nu Att det Det, det skulle definitivt inte gå uh, och, och Och det är ju det på ett sätt så är det så liksom trevligt att se det här är som liksom stöd också som påstås liksom arbetstagare har fått jo, någon, från andra. Det är ju trevligt att ta liksom någon solidaritet i alla fall. Jo, jo. Jo, alltså det, det det tycker jag, det tycker jag också. Det är ju jag, jag funderar så här i mitt styre sinne. att är, hur skulle det vara i fall min arbetsgrupp ska strejka. Mm. Uh, så det, liksom det, en, en del av mig säger att ja, nu, alltså, nu kan det ju finnas personer som, som tyvärr kanske, om det där stödet ute blir plötsligt så skulle vara att nej, nu, men då, då begår man självmord uh, liksom, men, det, men nu talar vi om att det är ju ytterst sällsynta fall med, liksom, med, med personer med stor självdestruktivitet så, i bakgrunden ja. uh, men, men sen å andra sidan så tänker jag att ja, men det kan ju ta upp till fem år för det märks. <går> Och man tar det på andra sidan när det är så att ja, men de här problemen som vi inte löste, det börjar synas nu. Well. Ja. Så här, men då har det gått lång tid redan. Så det är ju så här, Man funderar sig lite att skulle den samma solidariteten då finnas där? Eller? Ska man sen bara säga att no, ja, är psykologerna... <går> Men jag tror då att det lite det handlar inte bara om ska vi säga, det faktum att folk gör sina jobb. Uh, Nä, och nej. nu finns det ju ja. många jobb som är väldigt viktiga. Att, ja. Psykologer men också olika. Jag skulle säga att de viktigaste jobben vi har i vår värld idag så är ju uh, jobb där man på något sätt tar hand om människor. Vårdyrket är ju en väldigt uppenbar ett väldigt uppenbart exempel där. Ja. Äh, men att man kan säkert inkludera allt från mentalvård äh, där, men jag skulle också säga saker som till exempel äh, dagispersonal, också skolpersonal. För det här är ju också att ta hand om folk. Att det behöver inte bara alltid vara det kroppsliga man värnar om, utan det är också det själsliga och det mentala. Ja. Och det kanske rent intellektuella. Och jag tycker det är ju i allas bästa intresse. Det finns en person på plats där som känner sig trygg och säker. Och inte har med sig sina finansiella osäkerheter eller sin oro till arbetsplatsen. Och för att lägga till till ekvationen så tycker jag det är ganska viktigt att den här personen inte är överbelastad. till den grad att hon inte klarar av att fungera korrekt i sin position. Och vi ser ju allt det här nu med den moderna arbetsmarknaden. Du har ju nu uh, den här situationen där tre personer gör fyra personers arbete. För att de bara minskar ju arbetsplatsen och flyttar runt folk och sammanslår positioner ja. och ökar mängden plikten då som en person ska ha. Och uh, ja. de här arbetsgivarna som rycker ju på axlarna och pekar på ställen som Kina, där folk nu då bara uppmuntras att arbeta längre och längre arbetsdagar, för mindre och mindre lön. Och att så, men vad är det mänskliga? För att i slutändan ja. så är det ju en kostnadseffektivitet inte för individen utan för företaget. Hur investerarna företag företagen ökade vinsen tillbaka arbetaren? Och svaret att de gör ju inte. De bara delar ju ja. mellan varandra. Det är ju det ultimata pyramidspelet. Och att du, du har ju också den här situationen där folk som är i vissa positioner så kan ju inte strejka. Du kan inte hålla sig sjuksköterskor att strejka. På samma sätt som du kan inte alla medicinsk personal att strejka. För då dör folk. Mm. Och att man tänker ju i den här, uh, i den här situationen så det är det ju väldigt fult därför att i många fall nu. Nu tog jag ju det här som exempel, men det finns ju också liknande fall. Till exempel att lärarna får ju på käften lite hela tiden. Både i det här landet och andra ställen. för att det råder någon sån här antiintellektualism. då. Så att så länge ja. folk kan liksom skriva sitt bomärke antar jag så är de okej. Okay. Ut ska ni, ska ju ändå arbeta för Master McDonalds. Och uh, mm. att... Uh, de, de här personerna så drivs ju dels av en lojalitet kanske till um, de här som de tjänar i sin position de vet att det finns människor som far illa om de skulle vägra och sätta armarna i kors men samtidigt då, så finns det ju inte kanske alltid den där solidariteten där heller att jag tror ju på de här mest allmänna yrkena som säger nu lärare postutdelare polis så mm. att det finns så många människor, jag skulle säga majoriteten av människor, som tror att de har väldigt bra insikt i. Jag förstår totalt vad de här människorna gör. Oftast har de en väldigt så här uh, förenklad och növerdärande bild. Att de här människorna antingen så slår dem dank eller så det är det väldigt lätt arbete eller så här. Och att folk yeah. kan där att uh, jämställa sin lön med hur svårt eller involverat ett arbete är. Och även om det ja. finns viss sanning i det inte behöver det betyda att fast du sitter på 10 000 euro i månaden som chef på något jävla ställe inte behöver det betyda att du arbetar hårdare eller du har plikt plikter än någon som drar in 2 euro i månaden. Tvärtom. faktum Men det är ofta så att du har mer fördelar de mer ledigt och är möjlighet att delegera arbete så att ja. jag, jag tror att det är som fel att liksom hålla på att säga, ja men du är ett lärare så uh, det är ju bara att sitta där och liksom säga vad eleverna ska läsa och sen så sätter man upp fötterna och läser tidningen och att sen har du lärdigt två månader på sommaren och liksom, det är ju bara lalala att polisen ja. kör ju bara runt i sin bil och dricker kaffe hela tiden och gnäller och åt mig när jag Och liksom att man vet om och oh, you, vad vet de? Och fuck vad det här för jävla fascistsamhälle? Mm. Och posturdelarna, de, de, de kör ju bara runt i sina bilar och liksom är ute och nöjeskör kör och tar det lugnt och så här. Och, och personalen ja. de sitter ju bara och ser på ungarna och läkar hela dagen. Var det för svårt med det? Och man frågar som men hade du försökt? Hade du testat själv? Bara för att du har gått genom skolan betyder det inte att du vet hur en lärare fungerar. Bara för att du har dina barn på dagis betyder det inte att du vet vad det, hur det är att vara dagistant eller för den där han ska klara av det. Hur smakar den karamellen? Bara för att du blir arresterad av en polis betyder det inte att du har någon kompetens att göra polisens arbete. Ja. Nej, exakt. Och bara mm. för att du har fått post hela livet betyder det inte heller att du vet vill liksom en fucking post du det fungerar. Ja. Yeah. Mm. Men liksom satan. Jag vet namn på en rutt. Tror du att du ibland kanske skulle göra ett misstag? Tror du det händer? Ja men du är ju fucking perfekt. Vad, vad arbetar du med igen? Ja yeah. ah, du är någon verkställande direkt här på världssidan. I ah, fuck you. Shit. Go fuck yourself. Mm. Att, jag, jag tror att liksom. Det är, det är det här att man vill liksom lite näverdära allting och man vill för folk som är i en privilegierad ställning och vi har ju aldrig haft så mycket jobb osäkerhet både i Finland som i andra länder just nu att folk som har varit anställda i jag menar, det mesta extrema jag någonsin hört var det över 50 år och så kommer ju någon bara in en dag och sagt att, ja vi tror inte riktigt att du passar för det företaget längre vad det är ju talking yeah. den här personen har liksom mm. två månader till pension elpension och det är bara som no fuck yeah. you joink men du mm. kan ju inte göra så det är så fullt, ja, ja vi kan vi kan mm. okej okay. ja. att folk är ju inte säkra och jag säger det hela tiden folk som tror att de är väldigt säkra i, sin, i sitt jobb och sin position så snörper lite munnen av de här personerna som är antingen är arbetslösa eller just har blivit utarbetade som vad är det att sitta och jämra sig för? Det är väl bara att gå och söka ett jobb. Att sitta där och Va? Jag blev av med mitt jobb. Wääääh! Vad är solidariteten? Ja, men vad var den förändrade sen? Mm. Så att, ja, det är nej, ju som. Tänk nej, nej, på nej, vad Jesus sa. Nej, nej. Tänk. Jaha. Ja, gå en dag i en annan man skor, vet du. Som det står i den ja. där sagoboken För dumma barn Ja, ja precis Nu kommer den se ett vanliga ja. Okej nu ska Sami vara tyst Så Nikolaj får en syl i vädret Se, se det som en lite försenad julklapp jag ska jag vart att du får djurklart. prata. Du får du prata. Aha, varsågod. heter var Nej tack, men det är jättebra. Jag väntar okay. så på att få prata. Vill du börja prata här. nu? Du måste säga jo, Jag tänkte tyst, att jag ska börja eller? prata nu jo, Jag ska jag tänkte att jag skulle börja prata. Okay, nu. Jag ska börja prata nu. jag börjar. Jag börjar det där. Okay. Jo, ja. tack. Okay. Det här täpper blir aldrig gammalt. Ja. Nej, det inte blir aldrig gammalt och intressant nog så tillåter du mig att tala 40% mindre nu för tiden också. Så det är ju mycket lägligt för det här avsnittet. Ja, men sluta, men, lat, men, om du vill prata mer, så är det väl bara att ta. ja Ja, <laughs> ja det är liksom, ju mer myndigare man har, desto aktivare är man tydligen. Ja, jo, ja, ingen sannoliken på innehållet. har jag massor. Ja, det är ingen känner på innehållet så länge det är mycket ord. Jo. Uh, men, men ja, det... det, det, det, det jag, jag vet inte, alltså jag, jag blir... På något sätt, jag blir frustrerad här för att å ena sidan så, så tänker man ju att ja, absolut så borde det ju den där den solidariteten finnas där. Men man är man blir på något sätt inlärd i just det här att ja, no, men, att ett lön specifikt liksom måste betyda eller bara ett tecken på hur hårt du jobbar. Mm. Som om det inte skulle finnas liksom, Lågbetalda jobb som har väldigt långa arbetsskift där jobbar jättemånga timmar. Vadvär vad var det från Amerika? Eh, uh, det är någonting Amerikanskt? Mm. Nej, alltså det är faktiskt ja, ja. Mm. Alltså det är faktiskt historiskt. Okej. Okay. Uh, well, enlighten me then. Okej. Okay. Uh, Alltså, jag, jag kan ta det kort, så du, ska, du får fortsätta prata. Se det här är som en, en liten interjektion. Okej. Så, här att, okay. så den, här, den här klassiska tanken, att du, ju hårdare du arbetar, desto mer tjänar du. Och äh, omsväng då, äh, ju mer du tjänar, desto hårdare du arbetar, eller hur? Så man kan ju tänka att det här, har, det här är en följd av industrialismen och sen som växande nu då reform, som kapitalismen, var allänliga gud nu då, idag uh, yeah. att det är kapitalismens fel, att vi har en snedvriden syn på exakt vem som förtjänar sin välfärd och så vidare men det är faktiskt, yeah. så är man historiskt sett så har den en liten djupare innebörd um, för att historiskt sett så har vi alltid jämställt um, ekonomiskt välstånd uh, med som så här uh, så här gudomlig rätt Därför, ja. att, därför att kyrkan och liksom det här äh, samhället som existerade på medeltiden ännu längre tillbaka så är ett försök att liksom ge äh, säga pondus åt äh, framförallt liksom kyrkliga äh, men även liksom så här äh, framförallt som så här adliga personer därför att kyrkan och adeln kommer ju notchade fram till att hej om vi skulle som bråfista varandra istället för att tävla så skulle vi som kunna åstadkomma jättemycket mer. Så att kyrkan steg i princip in och välsignade nu då, <coughs> parentes, rätt monarker, då. monarker då som stödde liksom deras, <coughs> deras ideal och så här. Och de sa i princip att av Guds nåde, kejsaren, homo, homo, homo. Så han är nog placerad där av Gud. han Och ni snorvalpar är det nog bäst ni lyssnar på vad han säger. För annars blir Gud riktigt fittig. Yeah. Och, och kungen i sin tur då sa. Ja, jag som är kungen. Och ja, och, och, och, kyrkan är bra. Gå i kyrkan. Ja, jag är knugen. Knugen av svrg Och så det var ju en perfekt symbios. Men vad det satt i de här vanliga människorna så var ju det att som att alltså, precis som kyrkan då, och kyrkans uh, tjänstemän så här, ska vi säga lite utplacerade av Gud. Lite som så här uh, ska vi säga rörda av det gudomliga så var också uh, vissa kungliga släkter och monarker så att deras plats var liksom... Uh, du kunde inte ifrågasätta den. För den var, mm. äh, det var ett mandat från, från himlen. Och den här tanken har lite levt kvar. Att om det är någon som är väldigt rik. Nu, alltså jag hatar när jag måste hela tiden ta den här killen i det här avsnittet. Men liksom Donald Trump. Att det finns yeah. ju, precis som vi har för många rika människor. Så det är inte bara det att han är underhållande. Utan det faktum att han har mycket pengar. Så säger i vår gärna att han är en bättre människa. Än de som inte har pengar. Och det finns ingen logisk tanke till det. För att på samma sätt som att om du går ut på stan. Och du har med dig 10 euro och din bolare har med dig 100 euro. Och inte tänker du då att oj vad mycket bättre person han är än jag. Nej. Men när du har någon som är en så ofantligt större socioekonomisk kurva än dig så triggar som på sätt och vis vår hjärna, den så indoktrinerade efter hundratals år av såna bullshit, att vi har som tanke Donald Trump, han är nog en mycket bättre person än nånsin någonsin kommer att bli. Och det är osagligt att jag önskar att jag var i samma position som han. Fast vi alla vet ja, att det är ju som både kliniskt och allmänt visat att han är ju en, en otrolig balvante en balvante utan lik. den balvante kanske, mm. mina damer och herrar som andra balvanta landoriker runt valfärda för att knäböja inför så han är ju inte en bra människa alls, oavsett hur mycket pengar han har, så att fuck that guy yeah. fucking right in his mm. hair och med det sagt det har en historisk innebörd och en religiös konnotation yeah. och det är mer komplicerat än att han har så mycket mm. pengar. Jag önskar att jag hade mycket pengar. Yeah. There we go. Yeah. Det, var, det var en lång Men Det är ju en intressant poäng. Jag tycker att på LBC, uh, radiokanalen, så so jag lyssnar mycket gärna på den här James O'Brien. Mm. Uh, long black and, swingers. Uh, Ja, exakt. Eller vad det? Uh, eller han, eller vad det? Så det är det ju long black cocks, jag måste få in. Ja. Ja. ja. Han, han valt att diskutera kring den här uppfattningen av. Det är roligt av, för Nikolaj är gay. Det är det roligt ja. Ja. Ja. Ja, ja, jag, jag, lyssnar. Jag, jag lyssnar. Jo. Vi lyssnar alla. Ja. Lyssna. Ja. Just så. ja. Det säger ju till alla just Det var en. är men för gud, du skulle vara tyst ungefär en, en sekund. Eller, <laughs> okay. eller kan du inte? Det är svårt, mundigare. <laughs> ja, ja, men... men <laughs> Jag fick diagnos av, av en psykolog. Alldeles ny. Ja, nej ja. <laughs> ja, ja, men oftast läcker den blöjan. Mm. Uh, men, men ja, alltså, tanken på liksom, rikedom. Så att man funderar på det. Så att du ser den här en slutprodukt av det här uh, och, och att du tar till exempel att du har en, en en rik familj du har som har en, en, ett jätte, en jättefin herrgård till exempel mm. Lä, ett, så, det, i det där exempel så var det ju kanske eh, det här no, så det brittiska så att säga kungahuset mm. uh, och och här den tanken man tittar alltid på de som, de som bodde, bor där, så att säga, ståhållarna. Mm. Men vad man inte tittar på så är att hur många personer finns det där, så att säga, under det här översta skiktet som ser till att allting fungerar, som i princip är just de här äh, kuggarna i det här maskineriet. Mm. Och, och, och att och det är det egentligen som man antog fram att, att det, är ju, det, är ju, det är ju nästan perverst hur man bortser från det där att ett, ett, här, ett större gods att hur många personer som måste samarbeta som var som var, så centrala för att det där ska funka och att den här eh, livsstilen, den här situationen eller det här den här bilden som skulle ges utåt så att den skulle vara liksom ren och polerad och fungerande mm. men man ser inte den, man tänker inte på det. Det, det det talas inte egentligen om de delarna av det, utan man tittar på den där glansbilden där men det finns ju um, en psykologisk förklaring till det också att man kan ju kalla det för George Lucas problemet att du har en person som George Lucas som ja. jag känner lite helt och um, mm. och liksom vad han en sån visionär att han lyckades skapa nu. Uh, Star Wars uh, och att, och att i, det var hans vision från början till slut den var så fantastisk och den så uh, älskad och kan inte göra någonting fel och se vårt tidigare Star Wars uh, avsnitt det var en spoilervarning som heter Duga jag var så glad hela tiden Yay, poof, i alla fall var han liksom en sån visionär eller var han bara en galen man med en stor och fantastiska medhjälpare. Uh, på samma sätt som folk gärna vill säga att presidenten är ansvarig för alla beslut som sker i ett land så vet ju nog de flesta att om de tänker efter lite att det kanske inte är helt sant. Men att det finns ju intresse från båda sidorna. För att psykologiskt så är det alltid människor vill sätta ansikten uh, på ansvar. Så att om det är någon som är ansvarig för sig det ekonomiska eller den sociala välfärden eller någonting så är det mycket lättare att sätta ett ansikte på det. Och inte gå in på de här minutiösa detaljerna av att vem ordnar vad, vem kickar papper dit och vem hämtar kaffe och så här. För att det är liksom för komplicerat. Så att man vill förenkla bilden helt enkelt för att då får man med tid att liksom engagera yeah. sig i den här personen över sakfrågan uh, men konsekvent så finns det ju också på andra sidan ett intresse av det här för att så länge du har nu då presidenten eller den här PR-personen som syns uh, för sig Nintendo eller någonting så då har du ju också lite en galionsfigur som med, du får stå uh, i förfronten för allting och ja. många menar ju att det är just på grund av den här och som politiker ska ha så höga löner och alla de förmånade de åtnjuter idag. Medan andra röster där ibland jag så vill ju påstå att nå, kanske de här personerna äh, skulle ha en helt vanlig arbetarlön. För då kanske de här positionerna främst skulle locka äh, faktiska entusiaster och humanister. Och att sen kanske alla beslut ska vara öppna så att man vet exakt vem som är ansvarig för någonting om någonting inte går igenom eller något företag är liksom absolut kanter eller någonting. Så att jag vet inte. att alltså den, liksom den här viljan att förenkla som jag tror skulle grumla vattnen på båda sidorna. Att vi som yeah. massan vill inte veta därför att Vi vill hellre ha en syndabock som vi kan bekylla för allting och eller samtidigt nu då någon symbol som vi kan höja till kyorna för saker de inte ens har gjort yeah. och på andra sidan så vill ju alla de här kungmakarna där ute gärna sätta någon på tronen och liksom sätta den största skrävlaren med fejkår du hittar där och sen kan du i princip göra vad som helst medan de är där och eh, drar all aggro så att säga så det är yeah. ju det är ju ett psykologiskt, jag vill säga problemen men det är ju ett, nästan ett fenomen ska jag säga, därför att det är nästan en sådär osaglig mm. överenskommelse från båda parterna att hej, vi vill inte veta egentligen vem som gjorde vad, Allt vi vill veta kan du peka oss i ungefärliga riktningar mot en person och så tar vi vårt business ja. dit, thank you very much mm. ja det, så det är, är ju det, det, det är som, mm. men samtidigt så tänker jag ju att det, det, det är ju intressant att hur hur man också att säga med, med den här med liksom vetenskapen så, mm. så, så man, man tänker att det gjorde det är lättare att det det, liksom det det sparar kanske på på den där läs strömlinjeformade liksom tänkande mm. också där men det, det, det här är ju inte alltid just en positiv sak. Nej det är absolut inte för, för det, nej. Nej, för, det, för att det är ju det är som med mycket annat att man. Man ser någonting men man förstår inte hur det fungerar. Att du, du ser, du ser, här kommer vi ju kanske lite tillbaka till den här, den här liksom postgrejen. Att, äh, att, att du, har, du, har liksom, du ser den här slutprodukten. Vilket är att någonting levereras till din dörr. Mm. Äh, och, och, och du tänker liksom att ah, det, här är ju, det här är ju fantastiskt. Men sen så är du inte, inte vet du inte vilka alla processer det här paketet har gått igenom. Nej. Inte, inte, inte vet du hur många personer det har behövt i den här kedjan för att få den. Det är också för att det här paketet specifikt ska flytta sig fysiskt från en ställe till ett annat, men också för att alla andra paket och brev och annat som förs fram och tillbaks här att alla de där ska ju fungera och det där ena paketet ska alltid finnas på rätt ställe så att det hittar fram till rätt plats så att just du får din ditt senaste nummer av din jaoi så du, du, du är ju bara när min du inte ser... fullkroppsskudde med japanska waifus Ja, exakt. Ja. Så, så när, du inte, när du inte känner till det där att hur det fungerar och, vi, och ser liksom att vad det kräver, så saknar du ju också kanske den här förmågan att se det som någonting nödvändigt. Då du hör mm. att den att att de ska sänka lönerna, så kanske du tänker att ja, no, det är ju det kan ju inte vara så, så mycket det gör egentligen, för det var ju om att en bil hämtar mitt paket hit. Exakt. Och, det och finns det, bara det, ett det, paket liksom, men... per det är ditt paket och ja, det finns bara en ja, bil att det är ditt paket. Ja, för det är du som är centrum av universum. <laughs> för de av våra lyssnare som ännu inte är bekant med uttrycket solipsism ja. yay, att <laughs> kolla upp det. Gör dig själv, gör dig själv den sena julklappen och och lärde var en solipsist Det kan hända ja. att det är du. Men det är ändå lite fascinerande. Att det där har ju så att. Om någonting fungerar. Ja. Om någonting fungerar väldigt bra. Ja. Ingen reagerar. Om det är en person ja. som har gjort ett arbete. Helt felfritt i 20 år. Ingen ja. skulle säga någonting. Ingen skulle ens veta att personen fanns. Men så kommer dagen. Ja. När. En jävla grej, ofäl. Som en svärm av bin, Folk Vad satt han, satt han, satt Vad är mitt paket? Vad är mitt paket? Vad är mitt paket? Vitt och Vad har jag sagt? Satt Well, en gång på 20 år. That's pretty good, right? Satan, Satan, Satan. Att det som på sätt och vis är det väl lite som sådär att, nå kanske vi har det ganska bra om man kan räta upp sig på sånt. Men jag tror att det är att vi vänjer oss vid en viss vi säga, nivå av utsökthet. att det ligger som inte i vår natur att säga någonting, allting fungerar. För att vi har en sån där, ja, så ska det vara attityd. Men att om någonting går fel, då, då har du liksom, då har du rätt nu ska du inte bara vara, liksom, vara batthöt utan nu ska du vara liksom king kong butt att det finns som ingen ända på ditt butt hurt en butt hurt eh uh, uh, <skratt> att det när med att liksom i sin natur ja. jag vet liksom får jag är likadan själv men att, ibland så tvingar jag mig själv att stanna upp lite och tänka men hej att liksom så där så det är bara annars, hur, hur, hur nöjd är jag med den här servicen? Och det, det finns nog tillfällen där det finns service som är helt under all kritik. Att som uh, man har aldrig, uh, ingenting fungerar och det är alltid sent och det är alltid och sådär. Och i sådana fall så är det uh, fuck you. så, fall, för känner dåligt. Men eftersom jag själv har också varit del av servicebranschen i ett antal tillfällen. Och befunnit ja. mig både i positionen där jag fått emot beröm för saker jag inte ens har gjort och ännu oftare fått kritik för saker som inte ens är mitt fel så är jag också pinsam medveten om att det är alltid personer som är i en position där de inte har den minsta förmågan att påverka policy eller hur saker går till överhuvudtaget. Till exempel ja. att Jag vet intimt efter att ha arbetat för posten att liksom fan vad folk kommer att ösa skit över dig ja. att det finns, inte, det, det finns inte en chans i helvete att jag ska kunna påverka någonting som har att göra med det som någon de gnäller över mm. att det är som jag är bara därför att ta skit på samma sätt som folk som står i kassan på affärerna, på samma sätt som i många fall lärare att de har inte kontroll över det här du skulle lika bra kunna gå till någon random hund på gatan. och bara, För att det har samma resultat. Du bara visar liksom vilken liksom idiot du är. Och att som alla som är i serviceyrke eller ännu värre. Inom det liksom. Uh, vad heter det? Det, det sociala, det allmänna, det administrativa så vet att liksom att ja, hälften av ditt arbete är liksom att hantera idioter. Det kommer en fucking idiot och du måste hantera honom. Och det är liksom varenda lärare, varenda dagistant, varenda, dag istant, varenda uh, person som sitter på sociala att ja nu nu säger vi nu kommer en total idiot här och nu kommer det att idiota hårt i liksom antal minuter yeah. och vi måste bara lära rätt och försöka vara professionella men oj vitt vilken idiot är om jag bara fick så ska jag knivhugga dig upp några gånger i ansiktet för att, Fuck you I'm gonna cut you bitch för att du får inte, för att då får du inte bara 40 mindre lärn utan då får du får 100 mindre lärn för att göra out of there. får inte mörda kunderna, men oj vad är vara så Och att som mm. ja ja I, I know yeah. ja liksom efter, efter några några liksom infall av, av customer support så vet jag att, ja. liksom, att just privilegierade shoppare, oh my fuck. Ja. Att liksom, det, det finns inte tillräckligt många galer. Skulle... Ja. Om jag men, såg men, dem alla ju... Svaja i decembermörkret Så skulle så ja. sanna ligga med en riktig god. Jul. Ja. Det, det här är ju en. Det, det går ju över till, till engelska. Men det, det är intressant att uh, tänk dig ordet customers. Ja. Uh, så om du, om du arrangerar de bokstäverna där mm. så får du orden store skam. <laughs> ja <laughs> det, är, det är lite förpassande uh, ja. om det bara fanns ett enda där någonstans skulle man kunna ta bort lite och göra dem till kant för det är exakt det de är uh, ja, ja, och att uh, men mm. ja, när, det, det är nog just jul, julhelgen och så Tenderar ju inte kanske att ta fram det charmiga i shopparna. Men att, uh, nej, definitivt inte. Varenda gång jag är ute och liksom det är nära, ens nära julen. Om jag är liksom en ja. vanlig affär, om jag är liksom någon specialiserad affär, om jag är ut med barnen och liksom går på stan. Så jag, jag kan ja. liksom, liksom, det är riktigt så här att, oh shit, liksom, my faggot detector is off the charts. För att man går alltid förbi och där står det någon som inte är nu då en liksom uh, väl och trevlig homosexuell. Utan bara en liksom goddamn fäget som bara står där liksom gnäller och liksom spyr okväden ur alla hål. Och bara liksom en sån, sån gigakant att man liksom, man undrar bara helt ärligt om man ska bara gå fram och liksom göra en legend så är du knack knack sen. Ja hej. Um liksom hadouken vitt och rakt i ögonen. Alltså, varför, varför, varför så slog jag huvudet av honom konststapeln? Ähm, därför att äh, he was a goddamn faggot. Han liksom stod här med sin faggotry och liksom gjorde alla liksom med som honom. Han var en korrupterare konststapel och att jag, jag kunde inte hantera det längre. I'm sorry. I, I, let me go to Christmas jail. Now. Och konstapen skulle säga att nej it's okay. Jälleklang! sen ska vi high-fiva. Och sen tror jag att alla ska komma och för att ja. ja. Kanske vi har mm. teleportat till Amerika. Ja. Varför säger man jag så hemska saker är... om homosexuella? Jag sa ingenting hemskt om homosexuella. Jag sa att han var en faggot. En stor skillnad på faggot. Och att vara en bög. Jag älskar bögar. Titta bara hur mycket jag tycker om Nikolaj. Men jag tycker inte om honom. han är en faggot. Så, <laughs> ja. Jag bara vill klara. Folk som inte vet Ajki Det ja. triggar <laughs> varningar gmail.com Om du inte än förstår uh, Det här med uh, ja. jag, skulle, jag skulle vilja säga ironi Men det börjar ju snarare vara ja. lite väl sardoniskt för det här fallet ja. Ja, Men shout out in. Till, till liksom vår homosexuella publik Ni är de enda som förstår Alltså thank you Som God bless you ja. Ja. Ja, och för, och för de som ännu tycker att det är lite oklart så vänligen skriv in förklarhet, det är Jo, och man kan aldrig gå fel att skriva att så är en jävla fäget för att det, det stämmer i alla väder. Men anyway, mm. äh, så jag funderar, skulle det vara värt ändå, äh, vi sitter ju nu här äh, några dagar efter jul med den här värsta hysterin och alla ankan som lägger sig och nu anstundar ju ändå ja. det nya året. Och med bakgrunden mm. mot de här 40% mindre lön och allt vi har diskuterat här. att uh, ja. Jag undrar hur, hur påverkar det oss? Att jag bara tänker uh, att 40% mindre lön. Att hur skulle det påverka mig just nu? <låder> Inte så mycket, för om min matte håller sig fortfarande 40% av ingenting, ingenting. <låder> oh <God. P> <låder> om, om någon vill anställa en otroligt vältalig, men ytterst ful i munnen typ person. så att Snälla, snälla. Uh, gör det. Den där vill jag göra att tjäna exakt 5000 euro i månaden. Ingen anledning. Så uh, ja. Ja, det kan man göra. Mm. Ja. men kämt att säga då eller vad det att mm. vi borde definitivt känna med på den här podcasten jag bara säger mm. ja. Men, ja, man ska ju tycka det men, men ja. Ja, ty tydligen nej. så har, den där, har, har vi fått den där 40 procents nedkärningen äh, ja, i, i våra löner så den har ju kommit flera år i rad jo alltså, snabbt blir det bara så här vi är skyldiga någon pengar för att göra det <laughs> Ja, men, men vänta nu bara att just nu klassar det här som en allmän fara. Jag hoppas alla aktiedelare i, i triggervarning får en riktigt god jul. Sitter och ja. gurglar sperma mellan varandra. Ja, men, bara, varför fick. jag dit? Våra, våra, våra triggers, som vi kallar dem. Varning. Uh, att... Jag vet inte. Det är otroligt som så här köns- och att avsnitt egentligen. Men kanske det är för ja. att det är jul och det, tar fram mitt sångast ja. humör. Jag är väl ändå bara här slad på mina känslor vid den här tiden på året ändå. Men att jag, jag ska jo, försöka. Och, och, och, och, och, komma och, och till kanske sporten. det där. Ja, mm. men det kan vara svårt med tanke på det där tolv, tolv kilo som du envisades med att du skulle förtära. Jo, nomen att ja. Jag har nu i år börjat traditionen att jag konsumera större delen fortfarande av allt Men resten så försöker jag inte ha annat. Bara för att säga om de kanske möts i mitten och göra en riktig sån där fin liten julskinkbebis. Det skapar en singularitet där inne. Jo, äh, att egentligen skojar jag inte så med given på julskinka. Ja. Men däremot så kan jag med gladaligen... Äh, jag tryckte i mig ett helt oräkneligt antal julchips. Vad är julchips? Det är chips som man äter på jul. Duh. Men mm -hmm. inte så bra. Uh, men att jag, jag tänker att jag kanske kan ge den största gåvan av alla. När jag sen dör i förtid. Och mina barn får växa upp och bli normala. Men i alla fall. Alltså om man tänker nu på julen. Att. Du har det här beskedet ja. att nästa år, 2020, så får du fortsätta. Eller ditt val antingen att nu får du fortsätta med ditt jobb. Men du tjänar nu mm. då bara 60 procent av vad du normalt tjänar. För att ja. få Eller så är du arbetslös. Och så får du liksom ute i kölden och försöka hitta någonting annat. Att, jag bara undrar. Skulle man kunna med listor och tabeller och, och den där goda resonförmågan som vi är så kända för i det här programmet kunna komma fram till att vad är liksom minimi som ska säga, vardagsmänniskan skulle nöja sig med för att 40% procent är ju 40% att yeah. men å andra sidan 60% så blir ju i något sätt det till 100 procent. Så yeah. att, att jag tror som vi sa tidigare så det måste ju täcka vissa basbehov. För att ingen kan ju jobba gratis eller för ingenting. Man måste ju få gå runt. Men vi har ju redan personer i det här landet som lever på stöd. Eller lever på ett sånt sätt att de får ju knappt gå ihop i alla fall. Att i vissa fall så finns det ju någon som har Sånt att de får sig sin bostad subventionärad, eller att de, de har vissa andra stöd som skulle säga lyfter upp dem. Men för andra personer så är det ju vissa personer, jag skulle säga de högst, mest, högst utbildade personerna känner så är fortsättningsvis arbetslösa, de är som kroniskt arbetslösa. Det finns ingen position som passar dem. De, de sätter sig som arbetssökande och kan ibland ta något ströjobb. Men ofta så kan de ju inte ens en praktikplats eller liksom någonting liknande därför att de skulle, de skulle helt enkelt få så lite pengar att de inte skulle kunna betala hyran ännu mindre yeah. äta eller leva. Så att för dem så är det liksom ett överlevnadsval att ja men jag måste väl vara kronisk arbetslös tills tills ja, antingen exakt en sån här arbetsposition öppnas upp eller uh, någon... Liksom det öppnas upp arbeten i Finland som inte kräver att jag ska antingen vara låginkomsttagare, ut, låginkomsttagare utan framtidsutsikter som säger vill stanna på den här ska resten av mitt liv. Eller att no, det öppnar upp en position där jag kan tänkas komma med inte specialiserade kunskaper men och tidigare erfarenhet men där min examen faktiskt är värd någonting. Så de är ju i en sån här evigt skybbningsland. Men att de lever ju redan i en sån situation. Där skulle vi säga nu då Deras 60 ska ändå vara mer än de får just nu. Så för dem kanske det här skulle vara acceptabelt. Så finns det någon sån här minimi. Vad, vad, vad skulle vardagsmänniskan, när är vardagsmänniskan nöjd? Att, liksom, när är okej okay, här. Men absolut inte en euroläge. Uh... Ja, no, no. man skulle kunna säga att för, för säkert en, en stor del av människor så skulle ju vara att men absolut inte mindre än vad man får just nu. Det ju, ja, alltså vi, jag, vet att, jag vet att det, här, det här är ett non-svar eller ett icke-svar. Men det är ju just det att den där för vad man frågar efter så är ju en upplevelse, en känsla av att vad skulle vara tillräckligt mm. det är absoluta minimi tillräckligt är fel ord. vad skulle vara det, det minimi för att du skulle klara dig så, så det, det är ju dels så är det en känsla för det andra så innehåller det så många faktorer att, att för, för frågan att för att klara sig vad innebär det innebär det liksom en, en existens där säg dina fritidsintressen som oftast kräver en summa pengar per månad, mm. så är det en existens utan det här för dina fritidsintressen. På ett sätt så inte behöver du det för att överleva. Även om man ju kan säga att ja, egentligen behöver du det för att det är ju som bidrar, bidrar liksom är bidragande till din mentala hälsa. Får jag fråga en fråga? För all del, men det är osannolikt att jag svarar på den. Okej, okay. som vanligt. Mm. Ja. Att när man säger på arbete ja. så finns det ju, så det här ordet överleva så tycker jag är ett ord som kastas runt ganska ofta i som den moderna samtal gällande arbeten. Att, ja. Kanske är det nu så att jag har en mer uh, idealiserad eller idyllisk syn på arbete. Uh, men att jag är ju medveten om jag ju tagit ett antal sheet-arbeten i mitt liv. Bara för att få saker att gå runt. Och definitivt sen uh, efter att jag skaffa barn och så här. Att ibland så måste man välja sin stolthet. äten, någonting. Men uh, jag har ju alltid sett de som är erfarenhet och försökt ändå. Gör det bästa jag kunde liksom i den här situationen. Men fast det var det där riktigt så där jävla liksom, torka hästarbete. Äh, ja. men att, <hör> vidare definiera torka hästarbete helst inte. <hör> men, men, att som, mm. men att ska ett arbeta äh, faktiskt reduceras du till att men, du gör det här arbetet för att överleva? Eller borde man ändå sträva till en situation där att arbetet ändå på något sätt ska vara uppfyllande, det ska vara så här um, vad heter det? Själv, uh, självbejakande, att det ska som få en att växa ja. lite, man ska känna sig produktivare, man gör någonting som man vill mm. göra någonting ändå som ja. har mening. Någonting, någonting meningsfullt. Ja, exakt. bra ord. Jag inte prata bra vänska. Att, Okej, okay. så jag har nu då ett exempel åt dig. Här kommer den faktiskt okay. frågan. Så säg jag, ja. jag har ju uh, kanske en aning, lite bättre insikt i ditt liv än lyssnarna. Uh, men jag skulle säga att ditt arbete som du har just nu på så, på, känns meningsfullt för dig. Att du känner som att du, du får ändå göra någonting som du anser är som så här självbejakande och som uh, får dig ändå att känna att det här är inte bara bortkastad tid. Och sen så har du då lönen som du drar in för att du gör det arbete. Men säg nu att ja. du har den lönen som du drar in för det arbete och så dubblar vi den. Och ditt arbete okay. här är här att du sitter och pruttar en hink åtta, <laughs> åtta timmar om det. <laughs> Okej. Okay. Mm. Så vi frågar. är. Vi kan göra det ännu sweeter. Vi säger fyra timmar om. <laughs> Sitta då och pruttar. Okay. Ja, jag vet. Trigger varliga gmail.com. <laughs> <Ja. laughs> Berätta hur bra jag är på de här. De här pepprade exemplen. Uh, yeah. skulle du byta? Skulle du göra det andra? Oj, god. Alltså. En del av mig skulle vilja säga på, på viss tid, för en kort tid. För, för, för, varför för inte göra en hobby till ändå... en profession? <skratt> ja, ja, exakt. <skratt> ja, varför inte göra båda? Uh, ja, om nä, de bara men... kunde betala dig för att ha renskita i mikrofonen en gång i veckan så skulle du ju riktigt ligga, eller? <skratt> ja, ja, det skulle jag Eller var det ensam. jag? Uh, <skratt> ja. Ja. Men, men, men äh, alltså, å ena sidan, ja, det, jag känner ju nog definitivt en sån dragning till att mera pengar. Ja, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men, men, men, men, alla bilder är oslagbar. Ja, men, men jag, alltså, någonting säger mig, jag tror inte att jag skulle vilja, för... <laughs> Jag, jag är, jag är Det är jag lite hemskt mot Hink. <laughs> ja, alltså jag, ja, jag vet. Men, Okej, jag ska lugna mig Om inte jag sa god ja, jul. Nej, ja. en så god jul. Ja, ja. god jul. Ja. <laughs> och, och gott nytt kommande år. Ja, tack. Men, men, men alltså jag, jag, jag är ganska skygg. Eller vad ska jag säga. Rädd av mig Så den här Den här, den här tanken på Sluta jag, jag försöker nu vara Vara ärlig, ärlig Och liksom Vi sa blotta ja, ja. mig lite så här inför publiken Sluta använda sådana här ord som liksom. du gör den mentala bilden Bara hemskare ja, men, 20 och rädd Och blotta sig Och säga, liksom, fuck, liksom. Ja, Men jag, jag tycker om ord ibland, men, ja. men, men alltså, tanke tanke på att göra ett arbete mm. som man skulle uppleva att inte har någon som helst betydelse. Ett arbete där som jag, jag har svårt att se att jag skulle kunna trivas i det, även om lönen skulle vara väldigt bra. Och, och, och där till, när man har sett personer som jag till exempel diskuterar med eller konsulterar, äh, äh. Ja. som för fram upplevelser av att nej, att det de definitivt är ja. liksom, vantrivs med det jobb som de, de ska köta dagligen, eller vad ska jag fem dagar i veckan. Mm. Så liksom, att, att se den där den liksom, den stress som det för med sig för dem så, så får mig nog att tänka att jag, jag tror inte att de där extra pengarna det skulle kännas att det är värt det sista slutligen för mig specifikt men nu vet jag inte för det kan ju hända att jag står stå först i först i köerna och bara sådär så att jag men, mig var hink är så ska jag göra mitt bästa Partner finns en väldigt bra vägkongfrån psykolog att sitta och i är hink för dagarna. Det som ja. jag är intresserad av är liksom hur ska kaffera stannar ut. Oh. Oh, ja. oj, bra. Oh. Ja, men, du vet, du vet så mystiga inte annat. <skratt> ja. Oh, ja. Ja. ja, kanske du. Ja, men... Kanske någonting att göra sen när du blir gammal och börjar ha med kris att fylla din bucket list. Men med... <laughs> ja, bokstavligen bucket list. <laughs> ja. oh. Okej, okay. men så du gick med det moraliska nu uh, att <laughs> jag, jag, jag, jag, tror, jag tror bara att det skulle, det skulle tära på mig att om jag skulle behöva göra någonting som inte skulle känna sig som meningsfullt. Eller, mm. eller som skulle att, att jag tror att i något skede så skulle den där den glädje eller den, den fascinationen som en klart högre lön skulle föra med sig mm. jag misstänker att den skulle avta mm. men det finns ju <hör> nu är jag inte säker på om det finns en sån här arbetsposition i världen eller om det inte finns så borde det ju sannoliken skapas men men um, men att till exempel eh, ett yrke som mycket väl existerar i världen idag och som många menar är eh, det proverbiala äldsta yrket i världen så är ju prostitution. Och ja. om man ser på prostitution att <coughs> om du nu har liksom kroppen och mentaliteten för det så tjänar ju i allmänhet liksom en lyxprostituerad, vad jag vet, ända mycket mer än ska vi säga, en vanlig nägare gör i månaden. Med liksom all, alla faror och risker som kommer med det förstås. För att inte tala yeah. om porra, porraktörer och så att Men många säger det här som förkastligt. Att, uh, även om de kanske är konsumenter och säger porr själva, så skulle de aldrig kunna tänka sig att skulle sig själva medverka eller göra porr. Uh, fast att jag skulle ha uh, ja. uh, ett sånt en fascination för processen eller liksom, uh, fotogeniska kroppar vilket jag nu då uh, erkänner inte har men <coughs> eller liksom till en mindre grad liksom allt från strippat i uh, modell till sådana här saker uh, ja. så att, jag tror ändå att många har en ganska traditionell syn på arbete. Att när många säger arbete så vill de inte egentligen ha så mycket esoteriskt jobb. Utan de vill liksom att jag mm. gå hit, lyfta den, flytta hit, fylla den. Ja. Eller liksom ta papper, stämpa, gör papper, skriva på papper, flytta papper. Eller vad du liksom någonting mer specialiserat som att vara lärare eller vara läkare eller någonting sånt. Att många är ju, redan när de utbildar sig så har de ju en tanke om vad de skulle kunna vara okej okay med att göra resten av livet. Och även om ja. det är ju nu enligt statistik så är det endast 10% av alla anställda idag som sysslar med det som de ursprungligen är utbildade till. Delvis därför ja. att de arbetsuppgifterna eller områdena spjälts och att de egentliga, skulle säga och ansvarsområden har liksom blivit bredare så att det är svårt att säga Säg, vad gör en religionsvetare egentligen och sådana här saker. Uh, ja. Men att uh, man kan ju ändå säga att de flesta, även om de inte landar exakt där de avsåg, så landar de ändå skulle jag säga, i området. Uh, och att mm. de flesta hittar ju någon slags komfortzon. Uh, att till exempel om du är utbildat att jag bibliotekarie så kanske det är inte är så stort yeah. steg till att arbeta på ett arkiv. Eller att du har någonting att, att göra med liksom översättning eller det skrivna eller så här. De ligger ju som skulle säga ändå i samma kvarter. Att nu så beror det ju på vad folk tycker det. skulle säga så här eller meningsfullt som Nikolaj så vackert uttryckte det. Men ett annat faktum är att folk försöker väldigt sällan byta yrke idag. Att om du är på en arbetsposition som du har haft i sig 20 år och du har egentligen varit missnöjd med det här arbetet eller uh, vilka människokontakter du får eller vad säga kraven som kommer på dig i det här yrket så är det faktiskt en väldigt stor majoritet om de blir av med sitt jobb som söker om inte samma arbete så exakt är liknande. Det är för att de känner att den här osäkerheten att sadla om är liksom för stor och att mm. de har lärt sig inte kanske att älska det här jobbet men att vara okej okay med det här jobbet och att den här ja. lönen de lönen sjunker <coughs> progressivt vilket den faktiskt inte gör oavsett vad folk säger problemet är ju bara att som jag tror jag väldigt snabbt nämnde tidigare att lönen har ju förblivit ganska på samma nivå i väldigt många år mm. Medan just den här aktieutdelningen till ägarna och jag säga, företagens intäkter blir allt större. Och förstås yeah. det här arbetspressen på de faktiska arbetarna har ökat. Så att egentligen så är det ju allt det här en effekt av att de här pengarna filtreras ju ganska ganska så här, tycker jag uppenbart uppåt, och ingenting. Extra, yeah. ska vi säga, strömma neråt. Mm. Oavsett yeah. vad den här trickle down economics vill få oss att tro. Mm. Så, yeah. så det är ju bara att sätta den här faktan framför sig på bordet. Så säger jag ju alltså att de flesta människor är, är liksom ganska okej okay med att inte vara okej. Okay, så länge de får göra någonting som de är vana med. 40%, 40 så har ju visat sig vara allt för magstarkt. Men att, och jag tyckte ju jag, jag spärrar ju nog upp ögonen och ganska rejält första gången jag såg det. Vi har ju haft i Åbo en liknande situation där de är exakt 40% och sådär har försökt sänka lönen för uh, vissa så här serverare och matberädare eller uh, yeah. matberädare, det är väl ett men att Jöksor. Jag vet inte riktigt vad den PK-termen är. Um, när de har när de ju försökt sänka deras löner med 40 här i Åbo-trakten. Vilka har ju medfört en massa strejkar Och, och, uh, och liknande, då, bara från personal utan solidaritetsstrejkar från andra. Uh, och yeah. det skapar en massa huvudvärk. <coughs> Jag har ju känt av det på min högsta privata nivå med barn som går på dagis och där var det. Har varit Lite svårare att få. Att vara skicka med matsäck. Och där var det lite mer oklart då. Och så här med varma måltider och annan mat. Ja, den, eftersom man har en liten flicka med diabetes. Så är det ju ett extra orosmoment. Men jag har ju känt en ja. solidaritet. Både för dagispersonalen. Och förstås för de här involverade. För att i min bok så är ju nog 40% procent ganska magstarkt. Och jag tror ju det är det som är den här kärnliga problemet. Att jag tror ju. Om jag ska säga min åsikt i hela den här frågan jag ställde för en stund sedan. Att mm, ja. mm. Jag tror ju att folk är nöjda med mindre lön. För att historiskt sett har det visat sig att <coughs> när det har blivit och sänkningar och det här klassiska. Vi ska spara spara pengar. Spara pengar för att ja. spara pengar är det samma som att tjäna pengar. Pff. Ja. För att, hoho. Oh. Vart går de här pengarna sen? Ingen vet. Men i alla fall... Så det har ju kommit de här jämkningarna och det kommit de här kompromisserna som alltid har lett till att arbetssagarna får lite mindre i lön eller förlorar någon förmån mot att lönen förblir densamma eller liknande. Vi hade ju till exempel en av de fulaste sakerna jag någonsin har hört nästan gick helt förbi mig så var ju det här kikku. Ah, är ju ja. Någonting av det du måste ja. jag ha hört. Jaha, alltså ja, vi ska Konkurrens. Äh, vad, vad heter det alltså? Det var ju kålky. Äh, någonting Så alltså det har ju att göra med det som konkurrenskraftsmodellen äh, eller är det. Vad nu inte så? Jo, äh, vill du snabbt förklara Kikie för lyssnarna, Nikolaj? Vad innebär? Äh, helst, helst inte för att min, min förståelse för det hela är så ytlig. Ja, men tanken är väldigt, alltså för att göra det så enkelt och så snabbt det bara går. Så i princip, om ja, nu för tiden så arbetar vi typ en dag gratis i månaden. För att annars blir det så svårt för staten att få det att gå ihop. Så att vi måste alla dra vårt strå till stacken, förstår ni? Ja. Yeah. Oj då. Men, ja det var den. Snabbaste och enklaste versionen av det. Men det är ju, det är ju helt söp. Men sådana här jämningar och förlikningar. Och i princip. Äh, eftergivningar har. arbetstagarna gått med på. För att nu då fortsätta med. Sina jävla jobb. Men ändå men liksom. förvisningen var att nu hade blivit lite sämre. Men att den här 40 procenten. Så var ju som för mycket. Det var som för magstarkt. Det var inte bara. Liksom en liten smisk smissdask på kinkorna den här gången utan nu var det liksom hela knyttnäven uppe i analen och det är som för mycket liksom att wow att det här är ju åtminstone andra dejten att what are you doing så uh, ja det var mm. lite grann vad ska vara det vad ska, ja, yeah. om jag ska sätta en siffra ska jag säga 10% uh, Vi finner där, alltså vi finländer är så ryggradslösa och vi vill ju, även om vi inte vill tro så har vi ju som inga, inga kohones alls när det gäller att säga ifrån till statliga tjänstemän i det här landet. Så att om de bara säger tillräckligt många, gånger, ja men nu är det så, så kommer vi till sist att säga ja, okej. Okay och att om de att sa tillräck med tillräckligt mycket ähm, så här påtryck att ja men nu blir det 10% lägre, så ska vi till sist bara ja, okej okay då. Men det är nog än det är inte 11%, för då, då ska jag nog bli arg. Så det kanske ska gått. Men 40% var nog ganska. Ja. Så jag ska gissa 10% för den här uh, ja. 21-20 personen. Okej. Okay. Mm. Just så. Jag, kan... jag tror nog kan det ju mycket vara för att... Man är, ju inte, man är ju ingenting om inte möjlig att foga sig efter, efter de jobbständigheter som placeras jag, på en. Men jag tror ju att liksom som samhälle, om vi inte bara som alla är solidariska när sådana här saker händer så kommer det ju att bli sämre för oss alla. För att den översvällande majoriteten av alla som bor i det här landet så är ju arbetstagare. Och att även om man tror sig vara immun mot de här sakerna så har det ju visats nu aldrig mer än de senaste fem åren att vi står på väldigt osäker mark som arbetstagare. Att arbetsgivarna yeah. har ju som all makt idag så att vi borde ge några eftergifter alls. Tvärtom så borde vi sätta krav. För att det börjar nog komma till den graden att det finns ju folk som har problem att få sin hyra betald och framförallt mm. om det händer någonting som, som kräver till exempel mediciner eller resa eller <coughs> bara extra saker. Att det, vi ja. har ju folk som måste sälja sina bilar. Alltså de har en råd med det. Och att det känns som att men om du har ett vanligt 8-4 eller 9-5 arbete du inte har råd att bo och liksom ha en bil och... Sådana saker. Så det kan ju inte vara varenda av de här personerna är ysla på att hantera sin ekonomi, utan det måste ju vara att, men nu har ju har vi liksom pressat lag- och medelklassen så hårt att det börjar liksom, uh, gå sönder i sömmarna, uh, och, yeah. och liksom på. För alla som har läst lite marknadsekonomi så värt om det här är ju inte en hållbar situation heller. För att om du också pressar huvudkonsumenterna till den grad att deras köpkraft minskar så innebär ju det här en förlust på en kapitalistisk synpunkt. Att det, betyder, det är ingen som köper din shit. För alla måste sitta och i ihop alla pengar de får att de har råd att betala hyror och shit. Så det här vill du ju inte mm, ha. Uh, Och att yeah. nu Så jag tror ju nog att vi har kommit till den punkten att antingen måste någon nu snabbt blåsa hål på den här liksom giftbubblan den här liksom som är storföretagen och deras oändliga vinstutdelningar och kanske helt den här höger liksom regeringen som verkar uppstå nu lite var och varstans för att det kan ju bara vara de där invandrarnas fel, för ärligt talat, de har inte, inte orsak till in någonting av det här, för de har inte någon, någon sån de har inget intresse där, de har inte ens varit här när det har hänt. Och liksom de är, mm. om du menar de direkt ansvariga för laman så kan de ju inte riktigt vara ansvariga för någonting som händer här ändå. Plus att vi tar ju in typ en halv invandrare om dagen i Finland så att jag, jag är inte riktigt övertygad men att, ja, att det måste nu vara osagt men jag bara, jag bara mm. tänker som att jag tror för många i det här landet nu <coughs> så kan det kännas ganska sur den här julen för att när julen är över och liksom all god mat har ätit och alla de här festligheterna har lagt sig så kommer ju nyår och för många är det väl yeah. förutsättningsvis en, en dag att festa eller för, för min del att hålla mig långt borta från alla fulla kärringar som vi sitter och gråta i min famn och berätta hur hemskt det är. Men jag tror från och med liksom första januari så börjar det allvaret igen. Och de flesta som kommer att finna sig själva blicka in i en väldigt mörk och dyster eh, framtid. För att de vet inte att är det här nu mitt val? 40% mindre lön eller arbetslös? Och som mm. samhälle tycker jag kanske att vi borde ställa oss frågan att men, är det faktiskt så här vi vill göra att, är det liksom så ja. viktigt att säga om sin egen gård och liksom vara totalt omhört i allting som sker bara liksom i huset över eller finns det någon solidar solidaritet som kanske måste som gradvis växa fram som vi inte bara mm. kan, kan vika oss för någon någon liksom kommunist eller socialist utan ja. jag, jag, igen jag, liksom, jag, jag tycker att jag jag vill inte bli politisk men det känns som att jag vill också ta ställning så pass mycket att jag vill vara den personen som pekar ut. Ja, men det här är ju ganska fel och det här är ju ganska dumt. Att det enda som är ja. den, det absolut dummaste i hela den här ekvationen är att, att du som individ tror att Nä, <coughs> den här vågen av otur eller orättvisa så kan absolut inte drabba mig. Och jag är här för att säga dig min vän att det kan den mycket väl och det kan hända att det inte finns någon sån här finviten tillgänglig hink som du kan sitta och prutta i för pengar ja. 2020 mm. ja ja och faktiskt ja, det där att du, du också så att säga är indoktrinerad i den närmaste att, att, att på många sätt rösta mot din egen, ditt eget bästa det är väl det kommer jag aldrig att förstå Ja, ja, nej, nej, nej, precis så att du... men, men är det den där tanken att du du, du, alltid, du, du vill ändå se att jo, också som du sa att det här berör ju inte riktigt mig. Eller också om det här liksom berör mig så vill man ju bädda för den där stunden då man själv kommer att befinna sig där med de, de rika till exempel. Nej, ja. de, de, de, de välbärgade att, att så att säga du, du, du, du måste ju göra så som de vill så att du har det bekvämt när du kommer dit och träder in i samma ja. Tänk om, tänk om jag blir rik en dag. Sen kommer de och säger, men Jussi, 2019 var jag då sa på det här forumet att jag tycker nog att vi kanske skulle kunna fördela den här välfärden lite bättre. Men ja. du Jussi, nu tar vi bort all den rikedom direkt. nu är du fattig igen. Och säger mm. nej, Sådär. varför uttalar jag mig på sociala medier? Varför? Jag ska, jag ska bara hålla i mig till min kutym och kalla alla för negrar. Varför, varför, låter, varför låter Jussi som sniff. Moomin, vad för de min om det är ulka och så där alla jopstör. Moomin. <laughs> om nu till oss i vårt Moomin och bor med oss som är så kritvita att vi <laughs> inte ens syns i snön. Hit, nu ska vi nog lösa dina problem. Låt oss fundera på det. <clears throat> jo. Ja. Äh, nä. nej. Men att nä men alltså som sagt, det, det känns som lite som såna omvändjandelag mm. att som att Ja. Ja. du ska inte tro att mm. du är bättre än dem men, ja. ja exakt ja. att ja, ja men ja. jag vet inte mm. Att, mm. Att, att kanske är det li, är liksom lite sådär liksom det, men jag är inte fattig eller i riskzonen jag tror på kapitalism och storföretagen så att, som att guys I'm on your side så när, när som helst ni vill anställa mig så, så går bra när som helst. Ja. Som om morgonen är som riktigt fine. Also, whenever you got it. Ja. Oh, aldrig. Ja. Oh, okay. att, ja. men, det, det är som att. På sätt och vis. Vi upprätthåller. Vår egen fjättring. På sätt och vis. Det är okej att. Det är, är okej okay att, okay att, liksom att, att. Du får fördelar. Eller att vissa. Ja. Utvalda personer. Eller dig fördelar. Men det är absolut inte ja. okej. Okay den här gruppen människor som du inte talar, den här samhällsgruppen som du förkastar och det politiska partiet som du opponerar, att de får samma fördelar ja. som du då ska vi säga han alla lever i misär ja, ja så ja. Jo, jo, när, nej, ja när man mm. inte ser, ser längre än vad ens egna resa är lång ja. så då, ja, då, då då blir det ju en sån här folk eh, talar och röstar väl enbart efter vad de har förstått till Frågan är ju varför mm. de röstar av. Alltså. Åh, oh, damn! Jag är alltså god. Ja. Vad sa han nu? Ja, ja. ja det, är nog, det är nog vågat så här. Är, är, det, är det nu så här att du försöker bränna alla broar så här inför det nya året? Ah, snart så tror jag inte ens att för att storföretagen kommer att skicka mig pengar bara för att jag är som alltså på deras sida. Oj, nej. Ja. Nej. No. Vad ska man göra? Ja, men... Mm. Ja. Mm. Men har, var... har vi då hemskt mycket? Ja, ja. Nej, men jag, jag tror att... Det, jag är väl lite så för att jag är ju en, en, en jävla kommunist. Alltså menar du en socialist? Ja. Det är väl samma sak. Och så är en islamist ja. också. Ja. Vilket betyder att han, <laughs> han, han är med i Al-Qaida. Ja, och så ja ja och och, och sen så så skäl han alla alla stöd och tar alla jobb men han är ju inte utläggnings ja. aja Aj, nu no, men fuck jävla ja, kommunist han, så ja, ja. säger du om man om man bara argumenterar i en cirkel så finns det aldrig någon risk att falla ut ja det ja, precis så så stanna i era egna cirklar och rubba inte dem eller någon annans. Tack goda Gud, så är det ändå jul, några dagar till så man får fortsätta äta mat och spela inte ändå. Jag ja, glömmer ja, bort den sista den tiden. Ja, för man kan ändå tänka att det där, den där 40 procenten som man ska köra bort. Så det, det kommer ju först nästa år. Ja, det är sant. <laughs> ja. ja. Det här var ju en munterdiskussion, det här minns Jag tycker det. Jag tycker man måste styra upp de här hjulor och oss avsnitten lite. Jo. Att, jo. vad glatt och trevligt det blev. Sannoliken en, ja. en, samma, samma glad lyntaton som vi har hållit de senaste två åren. Det, det är sant. Man måste ju säga att jag har ju nog varit ganska konsekventa. Och, och, och att också den, den här diskussionen och, och som den här podden kanske i helhet det här året sa ju Fassas som ett, ett slag mitt mellan högtiderna. Ja. Nåja. Det är väl något som en, ny här, en nyårsraket. Rakt i julgransbollarna. Men. Man får väl sätta huvud, huvud i sanden. Och förbereda sig. Jag hoppas att. Kanske 2020 så gör det åtminstone 40% mindre ont. Ja. ja. Lägg hinken på huvudet. Så skadar du inte Ja. Men se till att det inte är en. Så det professionell hink som har använts professionellt. Jag önskar i rätt att jag hade sagt någonting om. Men ja, de mentala bilderna är fortfarande bra. Jag tror jag, ska, jag tror jag ska försöka anlita någon tecknare att förverkliga den. Det ska bli min, min julklapp i dig 2020, Nikolai för att påminna dig om att om din huvudsakliga arbetsbana får är så har du i alla fall någon talang att falla tillbaka på. Ja, jättebra. Tack. Men det här Sann blir... Sannoliken en generös gåva. Jo, jag är en generös man i alla fall tills de kliniska testerna kommer tillbaka. Men vad var vad det här är nu? Tredje året som vi firar äh, jul och nyår tillsammans med lyssnarna. Det är ju trevligt. Det är sant. Jo. Det är så sant. Mm. Tänk hur många glada tider så. vi haft tillsammans. Tänk, minns ni den avsnitt där kalla ja. kallar Nikolaj för en, ett gapande rövhål? Och, och, och, den där avsnittet där Nikolaj <laughs> sa mina damer och herrar. Och, <laughs> ja. Så snart nog... närmar vi oss 200 men, men... avsnitt och jag, jag tror båda vi kan vara fullt överens om att vad vitt håller vi på med. Ja, ja, ja. men, men har, har du märkt att, och kanske lyssnarna också har märkt att det har inte varit lika många bra frågor? <laughs> jag tror det, det enda som håller mig vid liv. Att uh, ja jag ser en förbättring jag ser ett ljus i tunnel men det är ju mycket möjligt att det är där annalkande tåget och vet du var, jag välkomnar det med öppna, öppna armar ja ja jag, jag, jag, jag tycker att det här är inget skämt, det är ingenting att skratta det är en sjukmans längtan efter döden, hur ska man annars bli fri från den här jävla podcasten kicka pengar loll jag vet inte annat mm. jag kan säga. Ja. Tack. Ja. Vill du känna någon äh, så här äh, hjärtlig julhälsning eller nyårshälsning till, till våra inbitna fans? Ah. Säkerligen har suttit igenom inte bara det här avsnittet utan alla är länder som vi spottar ur oss veckoligen. Jo. Um. Ja, jag, jag, jag, jag vill ju vara traditionell och hålla mig kort och koncist Så, så. Ta tack för det gångna året och ett gott nytt år Vi ses och hörs Ja, det var fint mm. Ska jag tillägga någonting? För all del, varsågod Lyssnarna väntar Okej, okay. uh, ni, ni, ni, ni är nazister allihop. <laughs> Jaha. Man måste hålla kärleken vid liv i vintermörkret. Just så. So. Allting blir bättre 2020. Ja, så då bjuder du in alla nassarna också. Ja, varför kämpa mot längre? Ja, jag känner hur den politiska vinden blåser. <laughs> Nej, men allting blir bättre 2020, så varför inte trigga varning? Mm. Spoiler-varning, det blir förmodligen inte. Nej. Ja. Inte att jag. Nej, det låter bra. Ja, vi ska bli det bästa vi kan vara. Ja, trigga varning. Som att sitta och prutta i en hink hela dagen och inte få allt. <laughs> och eh, det kanske bara ska vara skönt med 40% mindre prutt. Trygga varning!